В българските социални мрежи много коментари предизвика една графика за това, как ако можеха да гласуват на американските избори, гражданите на страни, членки на Европейския съюз, ще да го направят. И България беше на опашката в подкрепата за Харис. Обаче пък в предните традиции за подкрепата за Тръмп. В една интересна компания така биха гласували гражданите на Русия, Угария, за разлика, примерно от Финландия, скандинавските държави и като цяло Западна Европа. Сега обаче ви предлагам един още по вариант за размиса. Цитирам, не пенсиования, а Китай е реалният свинг, колебаещ се район на американските избори. Край на цита. Такава теза се появи в китайското издание на менеджер и привлече вниманието на Галена Славова, която познавате от нейните анализи и разкази за и от Китай. Добър ден, Галена. Добър ден от мен. Можем ли парадоксално да поставим въпроса? Какво и кого избира Китай за президент на Съединените щати и най-вече защо? Ами всъщност твърдението, че Китай е истинския свинг, щат е не защото Китай го избира, а защото от избора, който става в Съединените щати, се влеят много фактори в Китай. Добре, но какво всъщност ни казва този професор Ти, който а, вие цитирате от, от менеджер? Какви са, какви са комплексите на Китай? Какво ще зависи от този избор, най-вероятно на Доналд Тръмп? Такъв е тренда за а, Китай? Как това ще повлияе на Китай? Ами, всъщност професор Ти в становището си, с което цитира други економисти, казват, че и двата възможни варианта при избор на нов президент в Същ са означават трудни времена за Китай, както за економиката, така и за политиката. Например, дори е изготвен един предварителен доклад с оценка на влиянието, което ще имат изборите върху Китай, като се предполага, че при евентуална сценария с победа на Трамп се предвижда продължаващ външно-политически натиск от страна на САЩ, като това ще доведе до невъзможност да се проведе политиките на анексии на острова, разширения и така нататък. А да си има предвид, че въщност като цяло тръмп не е проявявал кой знае какви симпатии към Китай и китайската диаспора. Сега, всъщност, а, си харесва ли Тръмп, Тръмп, който заплашва китайската, китайската инвазия, изобщо китайската визия за а, Азия, и който не пропусна и в ръчта си в Палм Бич преди, пак ще кажа, час, а, в Флорида, да каже, че Китай, а, че Китай няма това, което Америка има, шистовия газ и изобщо а, да, да помпа американското самочувствие като контрпукт на Китай. Председателя е един опитен дипломат, който винаги е бил любезен, приятелски настроен, но като самия пък бивши бъдещ президент е обявявал не веднъж някакви по-топли чувства и възхита от си, но тук трябва да се има и предвид, че други фактори ще влияят в отношенията им. Така че предполагам, че Тръмп ще продължи своята твърда позиция, която ще спре всякакви варианти на китайска инвазия. А може ли континентален Китай, комунистически Китай, така или иначе, да е повлиял върху избора на китайската диаспора в Съединените и Възможно ли е изобщо това да се случва. Имаше и някаква забавна случка с една катерица, която наистина е изключително поразяваща. Ами тя катерецата се появи още в американските е, канали. Всъщност тя е преминала в е, китайските медии от там. Е, катерицата пинат, Но реално е, това, което става като пропаганда в е, вътрешен Китай не може да повлияе на китайската диаспора в щатите. А каква Защо? беше? За кого беше пропагандата в вътрешен Китай? За кого Том, бяха китайските в... медии? общо взето в полза на, на Тръмп. Осименно в полза на Тръмп пропаганда, но само вътрешенките. Да, това е интересно за вътрешна и за външна употреба. А, много е любопитно това, защото а, казвате, че това едва ли е наклонило възните на китайската диаспора. Все още няма изследвания как са гласували а, представителите на различни диаспори в а, рамките на Съединените щати. Любопитен е този анализ. Аз много благодаря на Галена Славова. Знам, че не, не разполагате с повече време и защото е активният работен момент от деня в момента в Китай. Тя живее и работи за международна компания в Китай и я познаваме от анализите, които прави в ефир върху а, юго Азия. Благодаря още веднъж на Галена.